Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alih wa sahbihi wa mawa ala hama ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita berkumpul Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan perkumpulan kita, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkumpulan yang membuahkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kita baru saja melalui bulan Agung, bulan Ramadan dan juga sekarang kita berkumpul di tempat ini setelah Idul Fitri, yang mana ini merupakan halal bihalal antara kita satu sama lain. Halal bihalal. Artinya saling memaafkan satu sama lain. Di mana disebutkan tadi oleh Syekh Reboan tentang fazilah memaafkan satu sama lain. Wal afina orang yang memaafkan satu sama lain. Dan juga di dalam bulan Ramadhan tersebut, bulannya maaf dan Allah Ta'ala menyukai perbuatan maaf. Disebutkan apabila esok kelak hari kiamat, Allah Ta'ala memanggil umat Nabi Muhammad Alaihi SAW. Allah taala katakan kepada mereka wahai umat Muhammad apa-apa yang terjadi antara kalian dengan aku dosa antara kalian dan antara kalian dengan aku sudah aku maafkan tinggal yang tersisa antara kalian satu sama lain fatawahabuha maka saling memberilah antara kalian satu sama lain saling memaafkanlah kalian satu sama lain Setelah itu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perhitungan lagi untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa aduhu Maka kita, tradisi kita adalah saling memaafkan. Mencari rida'anya orang tua, mencari rida'anya kerabat. Semuanya itu mencari rida'anya Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang bulan Ramadhan, kita terbiasa dengan salat, Tarawih, 20 rakaat. Setelah Ramadhan, tidak ada lagi namanya nama tarawih, tapi ada yang namanya gobliah subuh masih tetap ada, gobliah zuhur, badiah zuhur ada, gobliah asar yang empat rakaat ada, ada lagi yang gobliah maghrib, badiah maghrib ada, badiah isya masih ada, solat qiyah, solat buha masih ada dan keutamaannya besar lebih akhlol daripada tarawih terus terang disebutkan di dalam hadis. Rasulullah s.a.w. menyatakan arba rakaat ba'da al isya' seperti ini Qadar. 4 rakaat setelah isya, salat sunnah 4 rakaat habis isya, itu pahalanya seperti 4 rakaat di malam Laylatul Qadar. Ini ada enggak yang dapat malam Laylatul Qadar kemarin? Kita enggak tahu, disembunyikan oleh Allah Ta'ala malam tersebut kita enggak tahu. Tapi entar nih habis ini nih kita di salat isya. Salat 4 rakaat Habis isya seperti empat rakaat di malam Lailatul Qadar, Ayo, calengin dah buat kita. Empat rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti apa? Lailatul Qadar khairun min al-fijar. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan. Seribu bulan satu bulan tiga puluh hari, seribu bulan tiga puluh ribu hari. Satu rakaat di malam Lailatul Qadar bagaikan tiga puluh ribu rakaat. Empat rakaat seratus dua puluh ribu rakaat. Ayah hitung hitungan dah Allah taala masyaallah apalagi kalau 4 rakaat tersebut kita baca gulhu wallahu ahad 3 kali masyaallah tiap rakaat gulhu wallahu 3 kali dan satu kali hatam kali enam empat masyaallah 4 rakaat 4 kali hatam kali 120.000 hatam Al-Qur'an dalam 4 rakaat di asyalam kita titipin doa di situ bagaikan doa malam Lailatul Qadar di asyalam arba rakaat ba'dal isya kamitslihin fi lailatul qadar belum lagi yang namanya ibadah Maghrib. Belum lagi di sini ada yang ketemu Rasulullah enggak di sini? Ada yang pernah didoain Rasulullah enggak? Rasulullah SAW alaihi kita mau doanya Nabi. Bisa. Nabi wafat 15 abad yang lalu. Ente mau doanya? Tak sini. Besok begitu dhuha asar sebelum salat fardu asar salat di 4 rakaat dapat doa dari Rasulullah. Nabi mendoakan Dan doanya Nabi itu tembus waktu Sampai sekarang masih diijabah. Rasulullah bilang Rahimallahumra'an Salla'arba'an gablal asr Ya Allah rahmatilah Orang yang sholat 4 rakaat Sebelum asr Mau doanya Rasulullah itu kerjain Kita kan biasa sama yang 20 rakaat Waktu terawih Nah ini sekarang dicicil. Empat rakaat, dua rakaat. Mau beli tahu, mau beli subuh. Khair minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Tapi kita taunya duit. Ya. kalau ada duit sejuta, dua juta, kita samperin hade jam 2 malam. Salat qobliyah subuh Dua rakaat lebih baik dari dunia seisinya. Bukan itu aja. Hadir takbiratul ihram bersama imam lebih baik dari dunia seisinya. Rasulullah Alaihi Wasallam melihat ada satu orang kehilangan ontaknya. Dia syok, terpukul. Ditanya, kenapa ini orang ya Rasulullah s.a.w. kehilangan ontaknya? Oh, saya kira dia syok karena ketinggalan Takbiratul Ihram bersama imam. Itu orang yang lagi syok bilang sama Nabi Muhammad tanpa lupa dengan syoknya dia. Dia bilang, ya Rasulullah emang Takbiratul Ihram bersama imam lebih baik daripada ontak saya yang hilang? Dia bilang, lebih baik dari ontamu dan ontak seisi dunia. Takbiratul Ihram bersama bersama imam. Ramadan sudah berlalu. Tapi buat sebagian orang walaupun sekarang sudah Syawal, buat dia tuh keberkahan Ramadan tetap ada. Sampai mati Ramadan enggak berlalu buat dia. Sepanjang tahun buat dia Ramadan. Mudah-mudahan kita orang tersebut. Amin. Rabbil Alamin. Temukan Ramadan nih dalam salat-salat sunnah pengaruhnya kita. Pengaruh Ramadan dalam salat sunnah, dalam salat duha dalam salat Witir, dalam salat gabliyah dalam salat Ba'diyah. Ramadhan kita baca Quran, syahrul Quran. Habis Ramadhan bagaimana? Kita tinggal tu Quran, baca tu Quran. Jangan diboikot tu Quran. Jangan diboikot. Baca tetap. Kaga bisa kita membaca Al Quran sehari lima juz, sehari dua juz dah. Satu juz pagi, satu juz malam. Enggak bisa. Satu juz setengah jus pagi, setengah jus malam Enggak bisa juga, lima lembar enggak bisa juga, empat lembar berapa yang kita bisa, jangan ditinggal sama sekali Enggak bisa sebulan sekali hataman Quran dua bulan sekali kita hatamkan Al-Quran Enggak bisa sekali terus kita baca, kita cicil tiap habis sholat lima waktu atau sebelum sholat kita baca dua lembar, dua lembar, dua lembar atau satu lembar, satu lembar, satu lembar jangan kita boykot Al-Quran sama sekali Imam Syafi'i itu kalau di Ramadan dia hatam Quran Siang satu kali hatam Malam satu kali Al Quran Itu Imam Syafi'i Kita berapa yang mau hataman Al-Quran Ayo terusin, baca Al-Quran tersebut Jangan kita stop Apabila kita menginginkan Anugerah Allah ngalir terus Maka kebiasaan kita bulan Ramadan Jangan kita putus Lanjutin, kebiasaan tersebut Seperti tilawatul Quran Memahmurkan masjid, sholatul jamaah Sholat sunnah kita makmurkan, itu semua Kemudian juga ini semuanya sebagaimana disebutkan ciri daripada gobul di Ramadan Cirinya gobul, amalan kita makin baik, kita makin taqwa, kita makin istiqamah. Terus juga, ini kita habis lebaran Saat lebaran kan ada yang namanya halal bihalal Saling memaafkan, salaman satu, salaman yang lain Namanya apa? Halal bihalal, ingat namanya halal bihalal bukan haram biharam apa itu haram biharam syukuran, lebaran, apa yang dilakukan ayo dah salaman laki perempuan yang bukan muhrimnya itu bukan halal bihalal namanya, itu namanya haram biharam Nabi Muhammad kekasih kita itu tangan beliau lebih lembut dari Kapas lebih halus dari sutra Lebih putih daripada salju Sallallahu alaihi wasallam Lebih harum daripada mesin InsyaAllah kita mencium tangan beliau Itu tangannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Tangan yang luhur, tangan yang mulia Ulama sahabat bilang Lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnamiyah Tangan Rasulullah enggak pernah menyentuh tangan wanita Yang bukan muhrimnya, sama sekali Yang mau salaman dengan tuh tangan Sucikan tanganmu bersihkan tanganmu jaga tanganmu agar ini tangan patut menyalami tangan baginda Nabi Muhammad tahu gak Sayyidina Uthman bin Affan, setelah dia membaikat Rasulullah dalam Islam menyalami tangan Rasulullah itu dia bilang disebutkan bahawasanya saya sejak ini tangan menyentuh tangan Nabi Muhammad saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan saya muliakan tangan yang telah menyentuh tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mau menyalami tangan Nabi Muhammad muliakan tangan kita, sucikan tangan kita hingga ini tangan patut menyalami tangan Rasulullah jangan di tangan belepotan sama comberan, terus kita mau menyalami tangan Nabi Muhammad tidak bisa, bersihkan tangan kita dari dosa dari yang haram dari kemaksiatan ada halal bihalal bukan haram biharam kemudian juga saudara-saudara sekalian Mulailah kita ni menuntut ilmu lagi. Kita lanjut lagi dalam belajar. Hadir pengajian di mana-mana. Alhamdulillah ni'mat dari Allah SWT. Sebab ini zaman. Zaman balak. Zaman yang penuh fitnah. Penuh kerusuhan di mana-mana kita punya saudara atau muslimin. Di mana tempat. Yang sekarang ini di Palestine, di Gaza. Mereka berada dalam ujian dari Allah SWT. Kenapa mereka diuji demikian? Kenapa mereka diuji demikian? Tahu tak bahwasannya tidak datang musibah dari Allah melainkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin mereka kena balak sedemikian dahsyat akibat dosa kita. Tahu tak? Kita nyalamin perempuan yang bukan muhrimnya itu punya pengaruh dalam turunnya balak di sini ataupun di sana. Siapa tahu ketika kita melihat wanita yang bukan muhrimnya Kita melihat yang haram Di televisi atau di internet Atau di VCD Itu punya pengaruh turun satu bom Limpa sepuluh keluarga Dari pandangan haram kita Gara-gara kita ninggalin salat lima waktu Sekali kita tidak salat subuh Gara-gara itu dua orang mati di sana Gara-gara kita durhaka kepada orang tua ataupun kita melakukan yang haram turun balak, turun musibah sebab buat Allah Ta'ala sama bumi di ujung sana, di ujung sini sama buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana dosa kita punya pengaruh dalam turunnya balak taubatnya kita punya pengaruh di dalam turun rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala termasuk ini majlis punya pengaruh besar di dalam terangkatnya balak dari kaum muslimin di dalam datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala terhadap umat Islam ini berkat majlis yang semacam ini Allah Ta'ala berapa banyak dengan berkat majlis yang semacam ini memberikan rahmat, memberikan ampunan kebertahan, kelapangan keamanan, kedamaian bagi banyak orang berkat majlis yang semacam ini mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan majlis kita apa yang harus kita lakukan untuk membelak saudara-saudara kita Ayo kita demo yuk Kita berdemo Demo ke mana? Kita demo ke kedutaan Amerika Atau ke kedutaan Australia Atau ke kedutaan negara Bangsa-bangsa atau perwakilan PBB Kita minta tolong sama mereka Untuk memberikan persolongan kepada Kaum muslimin di sana Kenapa minta tolong ke sana? Kenapa kita tidak minta tolong sama Allah Ta'ala? Kenapa Allah kalah kuat sama mereka? Demo demo lah kepada Allah. Lah kenapa nih kok ulama-ulama dari Habramot, Habaib kita kok enggak ada yang ikut berdemo? Tiap hari kita demo tengah malam kita demo kepada Allah. Sebelum subuh kita demo kepada Allah. Ini hari sekarang kita demo kepada Allah taala kita manggil ya rab, ya rab, ya rab, ummat Muhammad, ummat Ahmad, ummat Taha, ummat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita demo yang kita panggil Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Tapi orang baru nyebut demo Yang dipanggil Hei Fulan, Hei Fulan Hei Fir'aun, Hei Haman Cuma Fir'aun dan Haman zaman kita Abad 21 ini Panggil Ya Allah Tidak ada yang Berjalan di muka bumi ini Melainkan dengan kehendak Allah Allah penguasa Kemarin dan penguasa hari ini Dan penguasa esok Kerajaan di tangan Allah Kemarin Hari ini dan esok Allah Ta'ala berfirman Di dalam Al-Gur'an Limanil mulkul yaum Kerajaan milik siapa hari ini Di hari kiamat milik siapa Itu ketika Allah Ta'ala memanggil Semua hening manusia semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala hening tidak ada jawaban limanil mulkul yaum kerajaan milik siapa semuanya diam hening tidak ada yang bisa berucap semuanya mati hingga akhirnya Allah yang menjawab sendiri lillahil wahidil gahar milik Allah yang Maha Esa kita waktu takbiran kita berkata Allah Akbar khabira walhamdulillahi khabira subhanallah bukhratan wa asilah la ilaha ilallah la na'budu ila iyah mukhlisina lahu tina walau karihal musyrikun la ilaha ilallah wahdah sadaga wa'dah wa nasar abdah wa'aza jundah wa hazam al-ahzabah wahdah la ilaha ilallah wa Allahu Akbar Allah Akbar walillahil hamd. lhamdulillah asyahid di sini kita mengatakan kerajaan milik Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah untuk membela, untuk menolong, untuk membantu umat Nabi Besar Muhammad SAW kadang bala yang semacam ini jangan disangka buruk buat kita. Enggak selalu begitu. Musibah yang datang enggak berarti buruk buat kita. Enggak berarti kekalahan buat kita. Tidak. Namun semua ni itu mungkin untuk mematangkan kita, mematangkan dalam hubungan kita kepada Allah. Kadang orang doa tapi dia belum melihat hasil dari doa dia belum nampak Ada hasilnya tapi tidak nampak di mata dia Bekas ijabah dari Allah Ta'ala tidak nampak di matanya Bukan berarti doanya tidak dikabulkan Tapi Allah Ta'ala masih senang mendengarkan panggilan orang tersebut Memanggil nama Ya Allah ada lagi orang-orang yang becet dia memanggil ya Allah punya hajat langsung dikasih kontan hajatnya. Bukan berarti Allah taala ridha kepada orang tersebut. Allah taala gedek dengar suaranya. "Kalas, jangan panggil nama saya. Mau hajat? Ambil nih hajat. Jangan sebut nama saya." Mendingan dikasih apa enggak kalau begitu. Mendingan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bahwasanya riba dari Allah Taala segalanya dan kita diajarkan untuk rahmat, untuk mengasihi antara sesama dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan pertolongan kepada umat Islam. Allah Taala berikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berdemo kepada Allah Taala, minta pertolongan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah Taala untuk Allah Taala berikan pertolongan kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Oh. hambaMu Memanggil namamu Menyeru namamu yang agung Memohon ribamu Memohon rahmatmu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah engkau izinkan kami untuk memanggil namamu Maka jangan haramkan kami dari anugerah dan karuniamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. الوسيع الرحيم فانظر الى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتذنى المنا منا وكل الهنا نعطى في كل حين ربسكنا غير عام نافع مبارك دواب يدوم في كل عام على ممر السنين ربحنا شاكرين الله سنا المسلمين، نجعاز من الهمين، في زمروتي سادجين، في جهتي كاهر الجيل، جد ربنا دل جبر، هبلنا كلاجبر، رب استجب لي همين، أباك رب جزيل، وكل ذي على الجميل، وذي عملنا سعيد، سجد على كاميحين.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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alamin Saudara sekalian sedikit saya mau bicara Al Habib Ahmad bin Nawfal bin Sang dari Jeddah, akhy saat ini beliau sedang ke hadrat maut, nantinya saya mewakili di sini Beliau menyampaikan salam kepada kita sekalian. Dan beliau saat ini bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sayyid bin Hafiq. Menyampaikan perkembangan daripada majlis ini kepada Al-Habib Umar. InsyaAllah semuanya menggembirakan hati Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sayyid bin Hafiq. Kemudian juga hal yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayuhalladina amanu iza jaakum fasigun binaba'in fatabayyanu antus bihrugau man bijahalatin. Satus bihu alamah fal tum nadimin. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, maka klarifikasi dulu, tabayun dulu, cari kejelasannya dan kebenaran terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang tertentu yang membuahkan penyesalan terhadap kita sekalian. Mukmin. Mereka seringkali menjadi target dengan berita dan fitnah yang dibawa oleh kaum Fasikin. Namun hal tersebut bukan berarti menafikan keimanan mereka. Asalkan mereka melakukan tabayun, klarifikasi sebelum bertindak. Tindakan bisa dengan perbuatan, ucapan, surat, dukungan atau sebagainya. Tapi rujukan kita adalah Rasulullah SAW yang senantiasa ada di tengah-tengah kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, menyatakan kafah bilmar ika riban aniyahat jisabiku lima jamah cukup seseorang itu dianggap sebagai pelaku kedustaan kebohongan hanya dengan menceritakan setiap hal yang dia dengar dia ceritakan tanpa dia klarifikasi lagi tanpa dia pastikan lagi maka itu merupakan suatu kebohongan sebab kebohongan tersebut sekarang banyak mengatasnamakan mengatasnamakan uh oh, Habib Umar bilang begini Habib Umar menyuruh begini. Habib Umar memerintahkan orang untuk ini itu segala macam, maka harus kita klarifikasi dulu, cari kebenarannya dulu tanya. Fasalu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun tanya kepada yang tahu, tanya langsung Ya kita dengar langsung kalau enggak diam. Atau kepada orang yang terpercaya dan amanat. Sebab al-kizb kata Rasulullah, al-kizb 'alayya, laisa qul kadzib 'ala ghairi. Dusta dengan mengatasnamakan saya kata Rasulullah, enggak sama seperti dusta menipu mengatasnamakan orang lain. Man kaza ta'ala yang muta'ameedan faliyat ta'ba'wa maka Yang berdusta mengatasnamakan saya bersiap-siap dengan kursinya, menempati kursinya tempat duduknya sehingga sana di dalam api neraka welia dibilang mendalik. Begitupun juga bohong mengatasnamakan ulama mengatasnamakan syekh guru mengatasnamakan awliya Allah solehin ini berbahaya, dikhawatirkan bisa menyebabkan su'il khatimah apabila hal itu disengaja nah kita itu dididik oleh Allah Ta'ala jangan terlalu cepat percaya berita apalagi itu yang sekarang berasal dari Whatsapp dari BBM ataupun juga dari media-media sosial lainnya sebab sekarang ini berapa banyak pendusta, tidak merasa dirinya berdusta, tidak saya tidak bohong, saya cuma nyampein saya terima, saya kirim lagi saya sampaikan lagi, akhirnya ketika kita sebarkan, kita punya andil di dalam penyebaran fitnah, dalam penipuan, mengatasnamakan Habib Mar atau lain sebagainya. Ini dalam kasus apapun, umum dalam kasus apapun, baik kasus yang sekarang ataupun kasus yang dulu-dulu, dalam kasus apapun yang sering kali mengatakan entar mengatasnamakan Habib Salim Syatri, entar mengatasnamakan Habib Zain bin Smed entar mengatasnamakan al-Habib Umar, mengatasnamakan Habib Mundzir, mengatasnamakan siapapun juga itu. Lah, tatayun dulu, klarifikasi dulu. Yang benar. Jangan turut andil dalam penyebaran fitnah. Al-fitnah naimah. La'anallahu man ahya man aidazaha. Fitnah itu tidur. Terlaknatlah orang yang membangunkan fitnah tersebut hingga dia terbangun. Dan menjadi merata, menimpa daripada masyarakat dan negeri. Nah itu Rasulullah SAW dalam hadis akan terjadi serbuan fitnah yang bagaikan potongan malam yang kelam. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Malam kalau datang kita mau lari ke mana? Ke kanan kena, ke kiri kena. Itu fitnah menyeluruh, merata. Dalam masa fitnah tersebut, kata Rasulullah SAW, Dampak dari fitnah yang diterima oleh orang yang berbaring lebih mendingan, lebih ringan dari yang diterima oleh orang yang duduk. Dampak fitnah yang diterima oleh orang yang duduk lebih ringan dibandingkan orang yang berjalan menghampiri. Yang berjalan masih lebih ringan dibandingkan orang yang berlari turut andil dalam fitnah tersebut. Artinya semakin pasif. Menghadapi fitnah tersebut Dampaknya semakin minim Semakin aman Semakin baik Khair Semakin baik Buat umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Sahabat nanya Ya Rasulullah Kalau fitnah itu Menyerbu kita Masuk ke dalam rumah kita Di antara anak dan istri kita Apa yang kita lakukan? Nabi bilang Kun min khairi b'nai Adam Jadilah engkau Menjadi Satu di antara anak Adam yang terbaik Anak Adam gabil wahabil yang paling baik yang mana? Yang membunuh atau yang dibunuh? Yang dibunuh itu yang terbaik. Dia bilang apa? Allah Taala mengutip di dalam Al Quran Allah Taala ceritakan: Laim basotta yadaka ilayak li taqtilani maana bibasatin yadia ilayka li aqtilak. Kalau engkau Julurkan, kau ulurkan kedua tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Saya tidak akan mengulurkan satu tangan pun kepadamu untuk membunuh. Kenapa? Apa kamu penakut? Ini Allah. Saya takut kepada Allah, Rasulullah yang bukan penakut, tapi takut kepada Allah Subhanahuwataala, Rasulullah ini. Wahai kaga. Nah, kerana Asabul fitnah. Orang yang demen fitnah, demen kerusuhan, demen kekacauan, demen memprovokasi. Mereka akan mengerahkan kedua tangan segala upaya buat nyebarin fitnahnya. Tapi orang yang takut kepada Allah tak akan menggerakkan satu jari pun untuk andil dalam fitnah. Mereka gerakan apapun untuk Allah, tapi untuk andil dalam fitnah tidak. Atau bergerak atas dasar kebodohan tidak. Apakah mereka pengecut? Enggak. Tapi mereka takut kepada Allah Taala. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala akan berikan pertolongan. Itu kita jangan kita di teror. Ditakut-takutin dengan kejadian ini, kejadian itu yang menimbulkan kerusuhan, kekacauan antara kita. Setiap berita atau penyampaian yang ingin memecah belah kita, yang ingin menakut-nakuti kita. Katakan, Inna nadalikumus syaitan. Hah? Yukawifu awliya'ah. Itu setan, iblis yang berusaha menteror, menakut-nakuti awliya'ah. Siapa? Kerocok-keroconya setan. Yang takut itu kerocok-keroconya setan. Dan kita hamba Allah, budak Allah, pelayan Allah, fala takhafuhum wa khafuni kata Allah. Jangan takut sama mereka, takut sama saya. Jangan takut sama pergolakan politik, pergolakan dunia, pergolakan ini, takut sama saya. Khafuni. Itu setan kata Nabi Muhammad, mereka sudah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab oleh orang-orang yang musyrik. Mereka enggak berharap bakalan disembah tapi harapan setan tahu apa? Kata Nabi Muhammad Kalau mereka berharap dalam sesuatu Mereka ingin tahrish antara umat Islam Ingin menimbulkan perpecahan Kerancuan, kegundahan Di antara umat Islam Bikin pecah Bikin ribut, bikin rusuh Menyebarkan ke kepesimisan Di antara umat Islam Oh jadi pesimis, wah kita kalah, kita habis, kita ini Begitu, keputusasaan permusuhan Saling tuding, saling caci, saling tuduh Dan macam-macam Jangan kita layanin, jangan kita termakan, jangan kita eh, menjadi dutanya Syaitan. Tahu dutanya Syaitan? Menjadi perpanjangan lidah dan tangan Syaitan dalam menyebarkan fitnah, turut andil untuk meluluskan misi Syaitan dalam fitnah ini menakut-nakutin hambanya. Jangan. Tapi jadilah kita duta Muhammad, jadilah kita duta Sahabat, jadilah kita duta. Ahli al-Bait, duta awliyat, duta salaf salih, radhiyallahu anhum ajma'in. Wah ini balak. Wal masaid yang kita saksikan, Imamul Hadid bilang apa? Wal nawaibi, wal akhdaari augatu. Ilang gabbat tanggulih minha iqamatu. Wafitt tahruki gubblal wajti afatu. Faskunlahu wartaqib ya galap was tabiri was al min Allahi kashf bencana dan kesuraman itu ada limit waktunya ada batas waktunya ya. ini majlis, ada batas waktunya bencana, kesuraman, ada batas waktunya semua ada waktunya kalau waktunya sudah habis ya berakhir keberadaan bencana tersebut habis, sudah, angkat kaki, selesai namun, kata Imamul Haddad kita bertindak sebelum tiba masa waktunya, bakal menimbulkan banyak bencana sampai dikatakan oleh para ulama' Yang ngangkat pedang sebelum waktunya Itu pedang hanya akan menebas lehernya sendiri Yang ngangkat pedang sebelum waktunya itu pedang hanya akan menebas lehernya sendiri Angkat siwak Angkat tasdih Angkat kitab Angkat ilmu Angkat majelis Ada yang paling penting Tenang Tunggu Sabar Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menepis bencana dan bahaya Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan pertolongan kepada kita sekalian Allah ta'ala jaga kita dari fitnah Allah ta'ala jaga kita dari balak Allah ta'ala jaga kita dari masyid Allah ta'ala jaga kita dari gangguan Fasigin, Mujrimin, Muglimin uh, Kafirin, Balimin Waliyadubilhamin dari amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Gabulim